Дякую, Соловію, поки вистачає. Знаходяться добрі люди. То коли на риболовлю, як тільки, так відразу чекай дзвінка. А то ж, від тебе діждешся. Ти ж тепер займешся серйозними справами. Кафе було заповнене наполовину. Найбільше клієнтів під першим куполом. «Геологи, тангісти, горишники, фанхурники, під нашим незайнятих столів ще багатенько, тільки в кутку тісняв. Обізнав Ганса, Тютільку, Михася, Воку, Натаху, Зіну. Підійшов, і за столом замовкли, сидять, обустивши голови. Я привітався мовчать». «Ви що, позамерзали?» – запитав я, сідаючи у вільне крісло. «То крісло Леона сідить в ока. Він зараз прийде». «Прийде, встану». Я дістав конверт і кинув його на стіл перед Гансом. «Що це?» – здивувався він. «Твої гроші. Можеш пересчитати. А кошельок я викинув. Купиш собі новий». А. Ага. А я, мабуть, сюди більше не прийду. Холодно тут. Течу. Веню вбили», – тихо запитав Ганс. «Знаю. Тепер моя черга». «Чи я?» В жовті очі спалахнули, як у розлюченій рисі. «Врешити не забріхуйся». Воко, ти мені остогід. Ще раз покотиш бочку, обручів не позбираєш. Та подлюка давно вже хоче побачити в мої мізки. Чи не так, Ганс? Правда, скривившись здоровою рукою, він торкнувся ушкодженого плеча. Тебе хотів, а мені дісталося. До піку вже цей гіпс. Плече свербить, а почухати не можу. Боїшся, того й линяєш звідси?» – відриваючи погляд від стола, запитав Михась. «А ще король. Я не боюсь. Просто не хочу, аби через мене калічили і вбивали вас». Гансу дісталося першим, другий – Веня. Він побачив у кущах того, хто крався за мною, і за це поплатився життям. А чого це вбивця хоче саме твоєї смерті? Вока явно перна рожен. Не моєї, не Михасової, не тютількової. Ти що, насолив йому у борщі наплював? О, радісно вигукнула Зіна, Леон іде. Кінчайте ці теревені, у печінках сидять. Зараз горітися будемо. Вирівел, шукай собі крісло». «Я витягнув шиї, щоб побачити Леона, і що зі мною?» Перед очима у переміж зі сліпучими спалахами одна за одною почали з'являтися і зникати фотографії, які я забрав із лабораторії Жернюка. Ганс тягне п'янючого коляна, здичавілий мореман перекидає стіл, я б'ю моремана, розкинувши руки, падає фльорка». Баба Надя допиває стаканчика залишки вина. Мені стало душно, я піднявся, та сліпучі спалахи і фотографії не зникали. Тютілька з Михасем, натаха з тупими посоловілими очима, Генка, який вже перебрав так, що поливає вином коліна своєї босковолосої подруги. «Вирівев, – почув я чийсь голос, – що з тобою? Тобі погано?» «Сядь, посидь! Я зараз... Я... Пождіть!» Мов, у вісні кинувся до виходу, по дорозі налетів на Леона, побачив тільки його темні окуляри. «Ти куди?» – спантеличено запитав Леон. «Зараз, зараз!» – пробелькотів я, і, перекинувши кілька кріслів, вискочив з кафе. «Яка зустріч!» Кальмар, сиве ж волосся, мертві матові очі, пальто розстібнуте.